פרק ל"ג. אוי שודד ואתה לא שדוד, ובוגד ולא בגדו בך, כהתמך שודד ושד, כנלותך לבגד יבגדו בך. אדוני חוננו לך קיווינו, היעזרו עם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה, מכל המון נדדו עמים מרוממותך נפץ וגויים. ואוסף שלה לכם אוסף החסיל, כמשק גבים שוקק בו. נשגב אדוני כשוכן מרום, מילא ציון משפט וצדקה. והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת, יראת אדוני היא אוצרו. הן אראלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבקיון, נשמו מסילות. שבת עובר אורח, הפר ברית, מאס ערים, לא חשב אנוש. אבל אומללה um, ארץ, החפיר לבנון כמל, היה השרון כערבה, ונוער בשן וכרמל. עתה אקום, יאמר ה' עתה ארומם, עתה אנסה. טהרו חשש, תלדו קש, רוחכם אש תאכלכם.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 נוער כפיו מתמוך בשוחד, אוטם אוזנו משמוע דמים, ועוצם עיניו מרעות ברע. הוא מרומים ישכון, מצדות צלעים משגבו, לחמו ניתן, דמימיו נאמנים. מלך ביופיו תחזינה עיניך, תראינה ארץ מר, מרחיקים. לבך יהגה אימה,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 אז חולק עד שלל מרבה, פסחים בזז ובז, ובל יאמר שכן חליתי, העם היושב בה נשוא עוון.